Ei. Com va, Ei. això? Està bé, aquí, uno? Sí. Eh? Sí, Salut, eh? Sí. Salut a tots! Sí, ui, està molt ball, això. Sí! Ara una cançoneta que ha portat una mica de xiroll, que tracta sobre un senyor policia. I ens diuen, tant dolent és aquest policiat... Bueno, bueno, aquest, aquest potser no, però tots en general tenen molta malícia, tenen, tenen molt mal cor. I aquesta cançó, bueno, es bueno ara es diu Policia Jonàs, i la volem dedicar a tots els antidisturbis que han desallotjat els moviments dels indignats a cops de bastó. Moltes gràcies a tots, sou meravellosos! que et veixis de distraçat, guàrdia municipal. Ell és el rei dels carrers, s'assusten a nens i a vells. Sempre ens vol fer tancar el bar quan s'està animant la nit. Sóc perquè és un amargat i sóc perquè és un malparit. Ai, ai, ai, ai, policia Tomàs, vine cap aquí, policia Jonas. Ay! Ay! Hay Tomás que vine acá aquí! tu policías Jonas Ay, policías Tomás vine acá, pa aquí. Ay, Tomás, vine acá pa aquí que me la chuparás Ay, policías Tomás vine acá pa aquí que me la chuparás Ay, policías Tomás vine acá pa aquí que me la chuparás Ay, ay, ay, ay, ay, ay policías Tomás vine acá pa aquí que me la chuparás Vinga, i vas! Un mosso vora bono pel meu or! En diferència el més inacte de la plantilla local, una colla de mafiosos cadascun més subnormal. Ai, si se't dispari l'arma, Fent la ronda policial comencis a perdre sang i moris com un animal. Ai, ai, ai, ai, policia Tomàs, vine cap aquí, policia Tomàs. Ai, ai, ai, ai, policia Tomàs, vine cap aquí, policia Tomàs. Ai, policia Tomàs, vine cap aquí que me la xuparàs. El hey, policia to más tiene aquí que me la chuparas El hey, policia to más tiene aquí que me la chuparas ay ay ay ay ay, ay. Hey, policía, Tomás, aquí que me la chuparas Aquesta cançó no està basada en fets reals. Bueno, de moment. El policia Tomàs va sortir fent la ronda pels carrers. No es podia imaginar que no la tornaria a fer mai més. Va girar la cantonada i, amb cara d'espant, va veure l'escopeta al seu davant. Policia Tomàs, un tret de tan a prop no es pot fallar pas. Ai, ai, ai, ai, policia Tomàs. Vinga, avui, vinga! Que me la xuparan. Ay, ay, Vine acá pa' ti. Policía Tomás. Ay. Ay, policía Tomás, vine que me la chuparás. Ay, policía Tomás, vine acá pa' que me la vine acá pa' que me la chuparás. Ay, ay, ay, ay, ay. que me la chuparás. Ay, ay, ay, ay, Ai, ai, ai, ai, ai, policia, policia Tomàs, que me la xuparàs, policia Tomàs. Bon profit! Ara, ah, no. per dios.